Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu al wassalamu al ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslim kathira. Ich begrüße Sie herzlich Gott. Ist. Ich begrüße Muhammad Allahs Diener von sein Gesandter. Äh meine Geschwister, willkommen zum 28. Unterrichtsvorlauf von der Aqida Tahawiyyah vorsichtlich der vorletzte diesbezüglich. Ähm Insha Allah Taala. Der Autor sagt, Rahimahullah Taala, im 200. Abschnitt, besser gesagt, wir bezeugen, dass die Zehn, die der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, erwähnt hat und ihnen die frohe Botschaft des Paradieses verkündet hat, Paradiesbewohner sind, so wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, bezeugt. Seine Aussage ist wahr. Diese Zehn sind Abu Bakr. Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'd, Sa'id, Abdurrahman, Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ibn al-Jarrah, ähm und er ist al-Amin, der vertrauenswürdige dieser Gemeinde, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Ähm nachdem wir zuvor über Geschwister uns unterhalten haben über die vier besonderen recht geleiteten Kalifen und äh, einige ihrer besonderen Errungenschaften erwähnt haben, weiß der Autor, rahimahullah, daraufhin, dass äh, es nicht nur diese vier sind, die von Allah subhanahu taala ausgezeichnet sind, also ähm, sie sind nach unserem Glauben die besten dieser Umma, ähm, aber zu ihnen oder sie sind nicht die einzigen, denen auch das Paradies versprochen worden ist, sondern vielen wurde das Paradies versprochen. Und unter denjenigen, denen das Paradies versprochen worden ist, nehmen bestimmte Sahabe eine besondere Stellung ein. Und dazu gehören die sogenannten äh, Zehn, äh, denen das Paradies versprochen worden ist. Warum nennt man sie die Zehn? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Zehn in einem einzigen Hadith äh, erwähnt hat. Quasi in einem Atemzug alle Zehn erwähnt hat. Im Gegensatz zu äh, vielen anderen, die vereinzelt erwähnt worden sind. Deswegen nennt man sie die, Zehn, denen das Paradies versprochen worden ist. Aber wenn jemand sagt, wurden nur diesen Zehn versprochen? Natürlich nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> hat im Koran Karim ähm, äh, was ist, den, den ersten der Ausgewanderten der Muhajirin und der Ansar und die ihnen gefolgt sind, ebenfalls das Paradies versprochen. Das sind sicherlich mehr als nur diese vier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Ähm, schauen wir uns einige dieser eigentlich diese dieser einige der Errungenschaften dieser Ehrenschab sahaba der Propheten Allahumma an. Es genügt natürlich schon, dass sie es genießen durften, ähm, den Propheten Allahumma begleiten zu dürfen. Das ist schon eine Errungenschaft an sich. Deswegen sind sie nicht nur einfach Momin sondern Sahabi. Ähm, schauen wir uns ein einige Überlieferungen dazu an. Zum Beispiel berichtet uns Uh, Aisha radiallahu ta'ala Anha, das uh, der Gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam uh, eines Nachts folgendes gesagt hat. Er sagte, Layta rajulan salihan min ashabi yahrusu nil layla. Das heißt, jele uh, je, ich mir doch wünschen würde, dass ein rechtschaffender Mann meiner Gefährten mich diese Nacht bewacht beziehungsweise uh, diese Nacht beschützt und äh, hütet ein Hüter ist oder Wächter ist. Da sagte, Rasulullah Taala, da hörten wir plötzlich die, das Geräusch von Waffen. Da sagte Gesandter Allahs, wa-sallallahu alaihi wasallam, wer ist das? Da sagte Sa'd ibn Abi Waqqas, O Gesandter Allahs, ich bin zu dir gekommen, um dich zu bewachen äh, oder ich bin zu dir gekommen, um für dich Wächter zu sein und in einer anderen Überlieferung sagt er O Gesandter Allahs es kam mir in den Sinn oder besser gesagt ich habe plötzlich Angst bekommen um dich O Gesandter Allahs so bin ich zu dir gekommen um Wächter für dich zu sein. Daraufhin hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Bittgebet gesprochen und dann ist er schlafen gegangen sallallahu alaihi wasallam. Wer ist derjenige, der in diesem Moment dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam diesen Wunsch erfüllt hat? Und das Herz dieses Menschen, Sa'ad ibn Abi Waqqas, diesen Gedanken gelegt hat, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Insofern, ähm, das eine Errungenschaft. Da gibt es noch natürlich viele, viele andere. Zum Beispiel, das war jetzt Sa'ad ibn Abi Waqqas, der ja, ähm, also jetzt, wir reden speziell über diese zehn denen das Paradies versprochen worden ist. Ähm, wir haben letztes Mal erfahren, dass Sa'ad gehörte auch zu denjenigen, äh, die, zu denjenigen sechs, Ähm die damals ähm Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala einberufen hat, ne, um äh, den nächsten Kalifen zu bestimmen. Ähm schauen wir uns ein an anderes um Talha radhiyallahu ta'ala ibn Ubaydullah. Er sagte, äh, Entschuldigung, äh, der überliefert Qais ibn Abi Hasim sagte, ich habe gesehen, ähm wie die, Hand durch die Talha den Propheten sallallahu alayhi wa sallam am Tag von Uhud gelähmt worden ist. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Das heißt also, er hat sich für den Propheten ﷺ tatsächlich mit Leib und Seele eingesetzt und keine Mühe gescheut, sich für den Propheten ﷺ als Schutzschild aufzustellen, selbst wenn er draufgehen würde oder ein Teil seines Körpers draufgehen würde. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. In einer anderen Überlieferung Äh, so wohl bei Bukhari und bei Muslim sagte Jabir Ibn Abdullah möge Allah mit ihm zufrieden sein der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hat am Tag der Parteienschlacht oder am Tag der Grabenschlacht das ist die gleiche äh, die Menschen aufgefordert da er gemeint ist ähm, er hat vor der Schlacht jemanden aufgefordert äh, er solle zu den Feinden gehen und Ähm, sie ausspionieren, gucken, was sie vorhaben. Daraufhin ist al-Zubair ibn al awwam radiAllahu anhu, diesem Aufruf gefolgt und er sagte, also sinngemäß, ich bin dafür bereit. Hat der Prophet sallallahu alaihi عليه وسلم noch ein zweites Mal aufgerufen und er sagte wieder, ich bin dafür bereit. Hat der Prophet صلى الله عليه وسلم ein drittes Mal aufgerufen, weil das ist keine einfache Angelegenheit. Er wollte sicher gehen, dass er das nicht einfach nur äh, emotional aus emotionalen Gründen äh, zugestimmt hat, sondern dass er auch wirklich bereit ist. Denn wenn jemand zu den Feinden geht und ausspielt, kann sein, er kommt nicht wieder zurück. Da sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, li kulli nabiyin Hawari wa Hawariya az-Zubayr. Das heißt also, jeder Prophet, ich besetze es jetzt mal so, wie man es auf Anhieb besetzen würde, und dann sage ich noch was dazu. Äh, jeder Prophet hat einen Jünger und mein Jünger ist az-Zubayr. Und der Begriff Hawari ähm, so nennt man im Arabischen die Anhänger und Schüler und Sahaba von Isa salatu a.s. Im Arabischen ähm, bezeichnet man ähm, alles äh, oder bezeichnet man etwas als Hawari, wenn man es als ausgelesen bezeichnet, ausgelesen ähm, oder auch äh, rein. Ja, gemeint ist also nicht mit nichts vermischt mit nichts vermischt und deswegen ist äh, Hawari ein anderer Begriff für Khalas oder für Khalis, was er gesagt und äh, jede Farbe ähm, die einfarbig ist oder jede Sache die einfarbig ist nennt man ebenfalls Arabischen Chales äh, oder eben Hawari und gemeint ist eben hier mit diesen Menschen dass sie die Auserwählten die Ausgelesenen Und die die, die reinen ähm, äh, Menschen sind, die ausgewählt sind für den jeweiligen Propheten. Und in diesem Fall bedeutet ähm, eben der Begriff nicht, wie im Deutschen Jünger. Jünger ist im Deutschen ein Schüler oder ein Anhänger oder ein Apostel. Äh, das ist sicherlich auch der Fall, aber es geht um die sprachliche Bedeutung äh, dieses Wortes. Ähm, ebenso Heißt es in einer anderen Überlieferung, übrigens diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, über Zubair ibn Abu radhiyallahu Abu'am, sie ist eigentlich vielleicht bekannt, oder der eine oder andere fragt sich, ist nicht eigentlich damit Hudaifah ibn al Yaman gemeint, und wir lauten ihm zu reden sein, und die Antwort lautet, das sind zwei verschiedene Fälle gewesen, also vielleicht kennt ihr das aus der Sira, aber der Fall von Hudaifah ist ein anderer Fall als der, den wir gerade eben von also Az Azubayr al-Mu'am gehört haben. Azubayr Az al-Mu'am habt ihr gerade gehört. Es war vor der Schlacht, äh, vor der Parteienschlacht. Allerdings der die berühmte Geschichte äh, in der Nacht, als es stürmisch war und äh, der Prophet alayhi sallallahu alayhi sallam jemanden aufgefordert hat, dazu aufgerufen hat, dass jemand zu den Feinden gehen soll und die neuesten Nachrichten überbringen soll. Diese Geschichte, wo dann keiner dem Aufruf gefolgt ist, bis der Prophet sallallahu alayhi sallam hudayif dazu äh, aufgefordert hat konkret äh, das ist ein anderer äh, anderer Fall das war dann während des Konfliktes. das eine war vor dem Konflikt und das zweite war während dem Konflikt und Allah Subhanahu wa Taala weiß am besten Bescheid ähm, in einer anderen äh, Überlieferung jetzt haben wir schon über manche der vorher der Jahrzehnte gesprochen äh, schauen wir uns eine Überlieferung an über Abu Ubaidah ibn jarrah und zwar Anas ibn Malik die berichteten Sahihmusten dass der Gesandte Allah salla Allahu alaihi wasallam gesagt hat die kull inna li kulli ummatin aminan wa inna aminan ayatu al-umma Abu Ubaidah ibn jarrah das heißt es gibt in jeder Gemeinschaft eine Person die wörtlich die vertrauenswürdig ist aber gemeint ist eine Person die was die Vertrauenswürdigkeit angeht, allen anderen äh, hervorsticht. Und ähm, denn vertrauenswür sind sie alle, Sahaba ta'ala. Aber dass jemand so vertrauenswürdig ist, dass er diesen Begriff verdient, das ist natürlich eine Besonderheit. Äh, auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, vor seiner Entsendung nannte man ihn al-Amin. Das heißt er nicht, dass er der Einzige war, der ehrlich war auf der Welt, aber er war besonders ehrlich äh, äh was ist und äh, erst an Allah gegenüber und dann auch den Menschen gegenüber. <lacht> in einer anderen Überlieferung ähm sagte bei ibn al yaman Radi anhu, die Leute aus Najran kamen zum Propheten Sallallahu. Najran ist eine Gegend im Süden Arabiens. Die Leute aus Najran kamen zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und sagten: "O Gesandte Allahs, äh, schick uns doch bitte einen vertrauenswürdigen Mann zu." Das heißt, ein vertrauenswürdiger Mann, der äh, dort ähm, Statthalter sein soll oder eine andere Aufgabe übernehmen soll. Da sagte der Prophet, sallam, ich werde zu euch einen vertrauenswürdigen Menschen schicken, äh, der wirklich vertrauenswürdig ist. Ähm, daraufhin haben die Leute sich danach gesehnt, ernannt zu werden. Daraufhin entsandte er Abu Ubaidah ibn al-Jabr. Ja. In der folgenden Überlieferung, das ist eine der äh, Überlieferungen, die eben äh, viele dieser Namen gleichzeitig erwähnt, die dem Paradies versprochen worden sind, die der Imam al-Tahawi, rahimahullah, äh, in dem 200. Satz erwähnt hat, wie wir gerade vorgelesen haben, das ist der berühmte Hadith von Sa Ibn Sa'id Ibn Zaid. Er sagte: "Ich bezeuge, dass, der, dass ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi sallam äh, folgendes haben sagen äh, oder ich bezeuge." dass der Gesandte Allah s.a.w. Folgendes gesagt hat. Ich hörte ihn sagen, 10 werden im Paradies sein. 10 werden im Paradies sein. Und diese Aussage, 10 werden Paradies sein, heißt nicht, dass nur diese 10 Paradies sein werden, sondern 10 und auch noch andere. Nur, jetzt werde ich euch 10 erwähnen, das ist damit gemeint. 10 werden im Paradies sein. Der Paradies, äh, Entschuldigung, Der Prophet wird im Paradies sein. Abu Bakr wird im Paradies sein. Umar wird im sein. Uthman wird im sein. Ali wird im sein. Talha wird im Paradies sein. Zubair ibn al-Awwam wird im Paradies sein. Sa'd ibn Malik wird im Paradies sein und Abdurrahman ibn Auf wird im sein. So das waren genau 9 Anzahl. Und dann sagte Said ibn Zaid radhiyallahu ta'ala und wenn ich wollte, würde ich euch auch den 10ten erwähnen. Und sagten sie, wer ist denn der 10 Daraufhin schriek er. Dann sagten sie noch einmal, wer ist denn der Zehnte? Dann sagt er, es ist Sa'id ibn Sayyid. Und Allah ihm zufrieden sein. Und dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, eine einzige Situation, eine einzige Zusammenkunft eines dieser Menschen mit dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, in der in der ihr Gesicht, ähm, eingestaubt worden ist, ist besser als die Taten eines jeden von euch, selbst wenn er so alt werden würde, wie es Noah geworden ist. Hadi Sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubay Huraira radhiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal auf äh, einem Berg stand. Und auf dem Berg war er zusammen mit Abu Bakar, as-Prophet sallallahu alayhi Abu Bakar, mit Umar, Uthman, Ali und Talha Az-Zubair. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha und Az-Zubair, also sechs verschiedene Personen. hat äh der Felsen, auf dem sie standen, angefangen zu wackeln. Als wäre es ein ein Beben hat also angefangen zu beben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu diesem Felsen, auf dem sie standen und er bebte, sagte bleib still, denn auf dir befinden sich nur ein Prophet, ein Siddiq und Märtyrer. Ein Prophet, ein Siddiq und Märtyrer. Diese Hadith ist überliefert worden, Sahih Muslim und andere und äh, das ist eine der äh, Voraussagen unseres Propheten, sallallahu alaihi wa gewesen ähm, äh, und Tatsachenbeschreibungen. Was die Tatsache-Beschreibung angeht, er hat sich selbst als Propheten bezeichnet. Nummer zwei, er hat Abu Bakr als Siddiq bezeichnet. Siddiq ist eine Steigerungsform von Saddiq. Saddiq ist jemand, der ehrlich ist. Jemand, der stets die Wahrheit sagt. Und Siddiq ist jemand, der davon die höchste Stufe erreicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala äh, sagte, äh, وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ Das heißt, derjenige, der Allah und dem Gesandten gehorcht das sind diejenigen, die zusammen sein werden mit den Propheten und den Siddiq und den Sadir, das ist die Stufe nach den Propheten sofort. Er sagte, auf dir befindet sich doch nur ein Prophet, ein Siddiq und Martyr. Und äh, in der Geschichte war es tatsächlich so, dass alle anderen außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr, sie alle sind getötet worden und sie alle sind Shahid geworden bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, angefangen von Umar, radhiyallahu taala anhu, Justin Kishita, ibu milis mal uh, Afghanhaban, Uthman ibn Affan, bekan in seinem eigenen Haus uh, ermordet worden. Und Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu taala anhu, der vierte Khalifa, wurde ebenfalls ermordet. Und Talha ibn Abi wurde in der sogenannten Ali ibn uh, ebenfalls ermordet. Uh, und Ali ibn Abi Talib, ibn Abi Talib, wurde ebenfalls ermordet, als er einmal von seinem Reittier abgestiegen ist, um ein, um sein Fajr-Gebet äh, oder ein anderes Gebet zu verrichten, wurde er ebenfalls ermordet von einer Person aus der Partei von Ali bin Talib, radıyallahu ta’ala anhu. Da heißt Ibn Jurmuz und der ist dann zu Ali bin Talib gegangen und hat ihm äh, sein Schwert gezeigt und hat gesagt: äh, Siehst du das, das Blut? Das ist das Blut mit dem äh, von Az-Zubair Ibn al-Awwam, radıyallahu ta’ala an und äh, Ali Muttalib hat ihm nicht einmal erlaubt, das Haus zu betreten, weil er mit diesem dieser Ermordung überhaupt nicht einverstanden gewesen ist. Ähm, das ist wichtig zu wissen, damit man nicht denkt, dass manche Konflikte, die stattgefunden haben, irgendwelche unter den Sahabern, die Allah-u-Talala an ihm äh, zufriedengestellt haben, sondern äh, ganz im Gegenteil. Nur manche Unruhen kann man nicht als einzelne Person wie so einfach beseitigen. Auf jeden Fall, sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier Voraussagen getroffen hat, die alle sich bewahrheitet haben, sallallahu alaihi wa, wa sallam, was eindeutig für die Wahrhaftigkeit seines Prophetentums bezeugt. Ähm, dann darüber hinaus, es gibt viele weitere Errungenschaften, aber wir gelügen wir uns mit ein paar allgemeinen Aussagen noch, denn die Sahaba, radiallahu anhu, manche sagen, also die besten von ihnen sind natürlich die die vier Khulafa, dann die zehn, denen das Paradies versprochen worden ist, und so weiter und so fort, dann sagen manche die Leute von Badr, und es gibt auch teilweise unterschiedliche Reihenfolgen, das sollte uns auch nicht weiterhin stören, was uns äh, daran äh, interessiert, ist äh, die großen Errungenschaften, dass wir wissen, dass diese Menschen bei Allah Azza wa ein Ansehen genießen, äh, von dem wir uns gerne eine Scheibe abschneiden äh, würden, äh, aber nicht können, und deswegen versuchen wir mit unsere Liebe ihnen gegenüber und dadurch, dass wir sie im Guten erwähnen, äh, äh, weiß es, dass wir mit ihnen bei Allah subhanahu wa ta'ala versammelt werden, auch wenn wir nicht die gleichen Taten begehen können, wie sie begangen haben. Möge Allah um sie zufrieden sein. Und zu diesen allgemeinen Errungenschaften, die viele ähm, äh, erhalten haben, gehört eine Yubi Ruf und Sahih Muslim, der Jabir ibn Abdullah, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesagt hat, "La لا يدخل ahadun أحد باعة تحت shajara Das heißt, niemand der unter dem Baum den Treuschwur geleistet hat, wird das Höllenfeuer betreten. Niemand. Und jetzt, oh ja, wenn jetzt im Nachhinein jemand kommt und sagt, sie sind, sie werden das Höllenfeuer betreten oder sie waren Ungläubige oder ähnliches, dann äh, lügt er über Allah und seinen Gesandten und verweist und und und und leugnet diese Aussage des Propheten صلى الله عليه und zieht sich nur selbst eine Einniedrigung hinzu. In einer anderen <lacht> Überlieferung in Sahih Muslim ebenfalls von Jabir ibn Abdullah berichtete er uns, dass ein Mann zu oder ein junger Bursche zu Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu sagte, o Gesandter oder über ihn sagte, o Gesandte Allahs, Hatib wird das Höllenfeuer bestimmt betreten. Stell euch mal das vor. Und Hatib ibn Baltah, warum hat er das gesagt? also warum hat der Mann das über Hatib gesagt, weil Hatib, weil derjenige der natürlich etwas gemacht hat, was Allah und seinem Gesandten äh, überhaupt nicht gefallen hat ähm, und zwar hatte er in einer Szene, als, er, als klar war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka einnehmen wollte, am Tage der also, also kurz vor dem Tag der Befreiung Mekkas, hat der Hatib einen Brief geschickt an seine Angehörigen in Mekka und sie vor dem Einmarsch des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewarnt. Und so etwas macht in der Regel nur jemand, der zu ihnen gehört und äh, Abad, Abad Talha ähm, hat das nicht gemacht, weil er die Muschikin unterstützen wollte gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auch wenn das eine Art Unterstützung ist, sondern Talha, radiyallahu alaihi wa sallam, hat das gemacht, äh, hat das gemacht, weil er ähm, im Gegensatz zu den anderen Sahaba in Mekka keine Leute, keine Bekannten hatte, kein Ansehen genoss, äh, durch das er seine eigenen Verwandten beschützen konnte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa die Stadt angreifen würde. Das heißt, er hätte niemanden dort gehabt, der seine Familienmitglieder beschützen kann, vor allem etwaigen Angriff. Und deswegen wollte er ihnen einen Gefallen tun, damit sie im Falle eines Falles sich auf seine seine Familie beschützen. Das war sein Beweggrund. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass man nicht einfach grundsätzlich sagen kann, jeder, der einen Muschig gegen einen Muslim unterstützt, ist kafir und aus dem Islam ausgeschlossen, sondern es kommt eben sehr wohl auf die Absicht an und die Tat allein genügt nicht, um jemanden deswegen des Unglaubens zu bezichtigen. Und deswegen als der als er das machte, sagte dieser Mann zum Propheten sahadan, Hatib wird definitiv das Höllenfeuer betreten. Man er etwas gemacht hat, wodurch man das Höllenfeuer offensichtlich verdient. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Kadhabt, la yadkhuluha fa inna-hu shahida Badra Er sagte: "Du hast gelogen." Oder du irrst dich. Er hat nämlich sowohl bei äh, der Schlacht von Bedr mitgemacht, als auch beim ähm, äh, Treueschur von Hudaybiyah. Er sagte aber bei Hudaybiyah. Hudaybiyah war ja das, wo sie den Treueschur unter dem Baum geleistet haben. Insofern sehen wir, dass äh, manchmal begeht man Sünden für die, und das eine wichtige Regel, manchmal begeht man, äh, ich fange fang mit den guten Taten an, ähm, dann erwähne ich die Sünden danach. Auf das Allah subhanahu wa taala unsere guten Taten vermehrt. Erstens, es begeht ein Mensch manchmal gute Taten, aber es bedeutet nicht, dass diese guten Taten unbedingt akzeptiert werden bei Allah subhanahu Vielleicht hast du bestimmte Sünden, die dich davon abhalten, dass Allah äh, die Taten von dir annimmt. Äh, wie jemand äh, bekannt ist, was jemand der Du'a macht, macht eine gute Tat, aber es erlaubt es Allah subhanahu wa hört von ihm oder nicht an anderer Angelegenheit. Die zweite Fall ist genau umgekehrt. Jemand begeht eine Sünde. Das bedeutet aber nicht sofort automatisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn für diese Sünde zur Rechenschaft ziehen wird. Denn vielleicht hat er an guten Taten so vieles gemacht, dass die einfach nur diese Sünden im Meer seiner guten Taten versinken und überhaupt gar nicht mehr auffindbar sind. Okay? Und deswegen ähm, Allah subhanahu wa ta'ala hat über manche Sahaba gesagt, äh, zumindest wissen wir es über jemanden wie Uthman ibn Affan, Dass das Prophet zu ihm gesagt hat, ähm, äh, nachdem er die die die Armee von von Tabuk ähm, äh, ausgerüstet hat, sagt er, was auch immer Athman nach dem heutigen Tag machen wird, wird ihm nicht mehr schaden. Was auch immer Athman nach dem heutigen Tag machen wird, wird ihm nicht mehr schaden. Ja, das heißt, was welche Sünde auch immer machen wird, es wird nichts sein im Vergleich zu dieser Wohltat, die er gemacht hat für die Muslime an diesem Tag. Insofern muss man immer aufpassen, dass man nicht zu schnell jemanden äh, einer Sünde bezichtigt oder gar natürlich auch vom Islam ausschließt. Ähm, Im Gegensatz dazu, warum, warum die Gelehrten, rahmahmullah ta'ala, erwähnen diese Vorzüge der Sahaba auch in der Aqidah. Äh, aus, aus mehreren Gründen, äh, unter anderem natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala darüber gesprochen hat und über sie gut gesprochen hat. Insofern gehört zu unserem Glauben, dass wir über sie auch gut sprechen. Aber weil eben, wie wir öfter gesagt habe, im Laufe der Zeit Menschen aufgetaucht sind, die, Gott bewahre, angefangen haben, nach und nach schlecht zu sprechen über die Freunde des Propheten Sallallahu alaihi wa Und das ist letztendlich die die Gruppe der Rafida, die Gruppe der Zwölfer-Imamiten oder Ja'fariten oder äh, wie auch man sie, sie nennen mag. Das sind die Extremisten unter den Schiiten. Und diese Gruppe hat im Laufe der Zeit immer mehr extremer geworden und hat immer äh, hat hat die, die die edelsten Freunde des Propheten aus dem Glauben ähm, rausgeschmissen und deswegen ist das eine äh, ist das natürlich kein Islam, was sie vertreten und wer äh, immer noch denkt, dass das unsere Geschwister sind der hat äh, ihren Glauben nicht wirklich kennengelernt oder seinen eigenen Glauben nicht richtig kennengelernt. Denn wie können wir sagen, dass sie unsere Geschwister sind, wenn sie über dich und mich sagen, dass sie nicht ihre Geschwister sind. Okay? Und wenn nicht nur das, und das wäre eine, eine, noch eine Sache, aber noch schlimmer ist, dass sie die edelsten Menschen des Unglaubens bezichtigen. Es geht bei manchen von ihnen sogar so weit, dass sie äh den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorwerfen, warum habe er nicht Ali ibn Abi Talib direkt als Khalifa ernannt. Manche kann Ihnen sagen, direkt hat einen Fehler gemacht, er hätte ihn direkt ernennen müssen. Also so eine Unverschämtheit besitzt äh, keiner, der in seinem Herzen auch nur einen Fünkchen an Glauben hat. Insofern das ist der Grund, warum äh, diese Sache so ausführlich ähm, erwähnt wird. Äh, der Autor rahim Allah Taala, der geht noch ein bisschen weiter auf die äh, Sekte ein. Also die Zwölfer immer im, mit ein, aber ich finde, das hat mit dem Text jetzt nicht so viel zu tun. Und äh, es sollte uns auch genügen zu wissen, dass wenn jemand über die Freunde des Propheten صلى الله عليه schlecht spricht oder auch wichtig alte Konflikte von früher aufwirbelt, dass das ein Unruhestifter ist und dass dieser nicht äh, offensichtlich zur Gemeinschaft آلاء الصّلّى الله عليه وسلم gehört. Ja? Ähm, ja, es gab im Laufe der Geschichte Konflikte, die geschehen sind. Und es gab auch Blutvergießen, das stattgefunden hat. Aber das ist für uns kein Grund gewesen und ist auch kein Grund und wird auch kein Grund sein, über die Sahabe, radiyallahu ta'ala, schlecht zu sprechen. Denn ähm, auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sind Menschen aus Versehen getötet worden. <lacht> auch von Muslimen, an Muslimen, auch passiert. Aber das heißt nicht, dass jemand, der äh, so etwas gemacht hat, des Unglaubens bezichtigt wird, vom Glauben also ausgeschlossen wird und deswegen unvertrauenswürdig ist. Denn Fehler, Menschen machen Fehler. Es gibt keinen Mensch, der keine Fehler macht. Und gerade in der damaligen Zeit und auch in der heutigen Zeit ist nicht immer alles so überschaubar, dass man immer weiß, wer im Recht ist und wer nicht im Recht ist. Der darauf folgende Satz sagte der im 201. Satz Wer Gutes spricht über die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Und seine von Schmutz reinen Frauen und über seine äh, heiligen Nachkommen frei von Dreck, so ist er frei von Heuchelei. Ähm, das ist auch ein äh, indirekter Hinweis darauf, dass es Menschen gibt, die eben diesem Weg nicht gefolgt sind. Gott möge uns davor bewahren und beschützen. Der äh, Prophet s.a.w. sagt in einem Hadith von Sahih Muslim Der Gesandte Allah s.a.w. Äh, sagte, äh, folgendes, O ihr Menschen, ich bin nur ein Mensch. Und schon bald wird der Gesandte meines Herrn zu mir kommen und ich werde seinem Aufruf folgen. Ich hinterlasse euch zwei schwerwiegende Dinge. Das erste von beiden ist das Buch Allahs. Darin befindet sich die Rechtleitung und das Licht. Haltet euch an das Buch Allahs. Nehmt das Buch Allahs und haltet euch daran. Der Überlieferer sagt daran, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen dazu angespornt, sich an das Buch Allahs zu halten, und es ihnen auch schmackhaft gemacht. Und hier nach sagt er und ebenso meine Familie. Ich möchte euch an Allah erinnern hinsichtlich meiner Familie. Und das sagte er dreimal sallallahu alaihi wasallam. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dazu aufgefordert, nach seinem Tod besonders auf diese beiden Elemente zu achten. Einmal auf das Buch Allahs und wenn wir vom Buch Allahs sprechen, dann werden wir automatisch, wie es auch in manchen Überlieferungen heißt, von der Sunna des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Denn das Buch Allahs ist nicht äh, umsetzbar ohne die Sunna des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und Allah, sallallahu sagt im Koran, in häufigen Stellen gehorcht Allah, gehorcht seinem Gesandten. Und wie sollen wir seinem gesamten gehorchen, wenn wir uns seines Hundert nicht kennen? Und was seine Familie angeht, so halten wir sie ebenfalls in Ehren. Natürlich gemeint sind die Gläubigen unter ihnen, nicht Leute wie Abu Lahab oder es, Leute, die im Laufe der Zeit, die zwar vom Propheten abstammen, aber mit, mit seiner Religion nichts zu tun haben. Das ist nicht damit gemeint. Aber wir haben in unserem Herzen einen speziellen Platz für Leute, die vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, abstammen. Das ist auch eine natürliche Liebe, denn du magst automatisch denjenigen, ähm, äh, du magst nicht nur denjenigen Menschen, den du liebst, sondern auch seine Angehörigen, auch diejenigen Menschen, mit denen er zu tun hat. Und das ist das Gleiche auch in diesem Fall. Äh, und deswegen schätzen wir die Familie des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, gemein ist aber, wie gesagt, die Gläubigen unter ihnen, Und was heißt, wir schätzen sie, das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, ihnen einen Vorzug zu gewähren, dann gewähren wir ihnen einen Vorzug, sei es zum Beispiel in Sitzungen, dass sie vorne sitzen, anstatt hinten zu sitzen oder dass man ihnen zuerst trinken oder zuerst zu essen geht oder dass man sie vor einem laufen lässt, statt dass man selbst vor ihnen läuft und so weiter und so fort, versucht man ihnen gewisse Vorzüge zu geben, im natürlich im Rahmen des Gesetzes. Der äh, Autor sagte, wer also über die Sahaba R.A. Gutes spricht, darüber haben wir schon gesprochen, dann seine von Schmutz reinen Frauen äh, ebenfalls über sie Gutes spricht. Dann, äh, gemeint ist eben hier, dass äh, erstens die Frauen des Propheten S.A.W. Äh, nicht nur Gläubige waren, sondern eben seine Frauen waren. Und äh, dass wir nicht über sie schlecht sprechen, indem wir ihnen Äh, schlimme Sünden vorwerfen oder sie gar des Unglaubens bezichtigen, wie eben diese Rache Sekte gemacht hat vor der Erde willkommen. Und ähm, wer das macht, ist frei von Heuchelei. <lacht> Warum? Ja, weil wer bleibt denn noch übrig außer den Sahaba und den Ehefrauen des Propheten, außer dem, wenn wir sie alles des Unglaubens bezichtigen, dann haben wir niemanden mehr, der uns äh, vertrauenswürdigerweise uns irgendwas über den Islam erzählt. Da können wir den Islam gleich einpacken und äh, das war's. Weil okay. es gibt keinen Hadith, keine Überlieferung, keinen Ayah aus dem Koran, der nicht über irgendeinen Sahabi und dann über den Propheten überliefert wird. Es geht nicht anders. Und wenn in unserer Religion eine einzige Person in der Überlieferungskette schwach ist, äh, und die Schwäche ist ja nicht einmal der Unglaube, Schwäche kann ja noch viel weniger sein als das, dann zweifeln wir schon an der Überlieferung. Wie ist es dann, wenn die ganzen Personen das, äh, ungläubige Menschen waren? Ist auch eine Wahnsinnsvorstellung, ist eigentlich gar nicht realistisch, aber man muss halt wissen, dass es solche Menschen gibt, die von denen wir uns los sagen. Und deswegen ist es Heuchelei. Warum ist es Heuchelei? Ja, weil jemand äh, bezeichnet sich als Muslim und gibt nach außen hin, vor den Islam zu, ver zu vertreten und hat vielleicht äh, äußerlich den Anschein, Muslim zu sein, aber in Wirklichkeit, was er den Menschen erzählt, ist nicht der Islam, sondern ist irgendeine andere Religion äh, unter dem Deckmantel, des islam Gott bewahre. Äh <lacht> die Gelehrten von Allah taala sagen, die Geschichte der Raffel der Sekte ist vergleichbar mit dem Christentum. Ähm, aus äh, verschiedener Hinsicht auch mit dem Judentum teilweise, aber gerade was ihre Gründer äh, angeht, denn der Gründer bei bei beim Christentum denke der, der das in die Wege geleitet hat, was wir heute als Christen bezeichnen und wovon wir überzeugt sind, dass es mit dem ähm, mit der Religion Jesu a.s. nichts zu tun hat, ist Paulus gewesen, der behauptet hat, äh, der war ja selbst kein Jünger von Jesus a.s. hat ihn auch niemals begegnet, ist ihm niemals begegnet, äh, nur er hat behauptet, nach äh, was, als er gelebt hat, dass er ihm begegnet ist. Er hat behauptet, er hat ihn äh, auf einer Reise gesehen und hat ihm dann dazu berufen, äh, bestimmte Botschaften unter den Menschen zu verbreiten und diese Geschichte ähm, war Anlass dafür, dass er das Christentum verändert hat. Äh, beendet hat. Entschuldigung, verändert hat. Äh, und eines der Beispiele ist zum Beispiel die, die, der Glaube an sich, und Tauhid, und äh, die, ein, ein, eine Nebensächlichkeit, aber wird auch eben äh, immer erwähnt, ist die ist die Sache der Beschneidung und viele andere Sachen. Und das Gleiche war bei der Rafe der Sekte. Das war eine Person namens Abdul ibn Sabah, Und äh, deswegen nennt man diese Sekte auch die Sabaeer. Er war ein Jude, der den Islam offensichtlich angenommen hat, allerdings äh, niemals anscheinend Muslim war, sondern nach und nach immer äh, die Familie des Propheten Rasulun betont hat, die einen gegen die anderen aufgewacht hat, die Leute davon überzeugt hat, dass äh, Ali bin Abi Talib hätte Kalif sein müssen und dass es der Prophet Rasulun wa war, der das angeordnet hat und die Leute haben sich gegen ihn äh, gewehrt und deswegen sind sie Ungläubige. Deswegen ist es so eine Sammlung, die Rafi der Sekte, eine Sammlung von äh, Takfir, äh, mit Heuschelei, äh, mit ein bisschen Frevelay äh, und, und diese ganze Geschichte nennen wir am Ende die Rafi der Also für sich, das Problem ist immer, dass diejenigen, die sich mit dieser Sekte gar nicht beschäftigt haben, sie, sie sehen nur das Äußerliche. Sie sehen, das sind Muslime, die äh, beten äh, und wenn du ihnen sagst, Koran und Sunn, sagt er natürlich auch Koran das was ja und wenn äh, die fünf von den fünf Säulen äh, redest dann sagt natürlich wir machen auch Hajj und machen auch Fasten und so weiter und so fort aber er sieht nicht was dahinter steckt denn Allah Subhanahu Wa Taala sagte im Koran فَمَنْيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْقَةِ بُطْقَةَ <بِالطَغَى> das heißt damit du an der festesten Hand habe festhältst an dem Tauhid festhältst musst du zwei Sachen machen erstmal Kufur bilaqt das heißt du musst erst einmal Den, den falschen Göttern sich von ihnen lossagen. Ja, du musst erstmal Unglaube haben gegenüber allen anderen Göttern außer Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst dich von ihnen lossagen. Das heißt, Kufr mit allem außer Allah subhanahu wa ta'ala eine Religion. Danach hältst du dich an Allah subhanahu wa ta'ala und glaubst an ihn subhanahu wa ta'ala. Erstmal Kufr an alles und dann Iman an nur an das, was Allah und seine Gesandte angeordnet haben. Dadurch kommst du zum zum Tawheed. Wenn du allerdings zum Beispiel als Christ sagst, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aber immer noch andere anbetest neben Allah und immer noch überzeugt bist davon, dass Jesus Sohn Gottes ist, dann hast du den ersten Part von Kufur Betaut nicht gemacht. Und deswegen nutzt dir auch der zweite Part. Erstmal la ilaha und dann illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist genau das gleiche wie Allah in diese Aya äh, 256 von Sure Al-Baqarah gesagt hat. Äh so viel dazu, dann sagt der Autor rahimahullahu taala in 202. Satz die frühen vorausgegangenen, die frühen vorausgegangenen Gelehrten und ihre Nachfolger sind der Quell des Guten und des Ursprungs des Verstehens und des Einsehens. Wir dürfen sie nur im Guten erwähnen. Wer sie im Schlechten erwähnt, der geht irre. Dieser Satz ist deswegen passend an dieser Stelle, weil wir vorher über die Sahaba gesprochen haben. Und die Sahaba sind die Edelsten der Gelehrten. Aber vorsichtig, es gibt Menschen, die die Sahaba radiallahu ta'ala anerkennen, aber in ihren Herzen ist trotzdem Krankheit und diese Krankheit zeigt sich, dass sie über die Gelehrten, rahmahum Allah Taala schlecht sprechen. Und mit Gelehrten meinen wir natürlich hier besonders die Gelehrten der ersten Zeit, die unter den Sahaba, den Tabi'in, Atbaad at Tabi'in. Das heißt diejenigen Menschen, die quasi uns unsere Religion überliefert hat, aus deren Fatwa und Aussagen wir äh, unsere Religion nehmen und entnehmen. Wenn jemand anfängt über diese Menschen von damals, über diejenigen Menschen, die sich in unseren Köpfen als Imame etabliert haben, als Vorreiter äh, was ist, der Religion quasi oder des islamischen Denkens oder als Vorreiter der, der, der, der des islamischen Fiqh oder des Hadith und so weiter, wenn wir anfangen, über diese Menschen schlecht zu sprechen, zu lästern, Gott bewahre, dann äh, wird er äh, noch weniger Barmherzigkeit überschlagen für für dich und mich und für die Gelehrten der Neuzeit. Und das ist auch eine, eine eine ist zwar nicht so schlimm, wie über die Sahaba schlecht zu sprechen, aber letztendlich läuft es auch das Gleiche hinaus. Denn wenn ich dein Vertrauen zerstört habe, und das ist der entscheidende Punkt, wenn ich dein Vertrauen zerstört habe in die Religionsgelehrten, besonders die von damals, dann hast du keinen Bezug mehr zur Religion. Dann frage ich dich, woher willst du deine Religion nehmen? <lacht> willst du etwa den Koran alleine aufschlagen und aus dem Koran Deine Religion nehmen, so wie du es verstanden hast. Dann gute Nacht. Oder willst du etwa die Hadithe des Propheten Rasulullah, die zigtausenden Tausenden äh, durchforsten, alleine verstehen, was das ohne irgendwelche Regeln und ohne welche Sprachkenntnisse und ohne welche äh, äh, und ohne von den Federn von, von anderen Menschen erstmal zu profitieren? Äh, dann gute Nacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es Auch wenn es keine Menschen gibt, die perfekt sind, auch wenn es Menschen, auch wenn die Gelehrten auch Fehler machen, aber dass, das kein, dass es für uns kein Anlass sein darf, über sie ähm, schlecht zu sprechen. Äh, denn ihr wisst ja, wie es ist, wenn ich über, wenn ich zu jemandem sage, der kann, äh, Maschallah, das gut, das gut, das gut, das gut, das gut, aber ähm, na ja, es gab auch andere, die besser waren als er. Ja? Dann kann es sein, ich zerstöre dein gesamtes Bild und dein ganzes Vertrauen nur weil ich einen bestimmten Fehler erwähnt habe. Und deswegen muss man in diesem Zusammenhang aufpassen. Äh, grundsätzlich gilt, ähm, wir vertrauen den Gelehrten der Religion. Und ich bedrohe noch einmal, besonders den früheren Gelehrten. Und äh, natürlich auch den Vertrauenswürdigen der, der, der Neuzeit, zweifellos. Erstens, wir vertrauen ihnen. Warum vertrauen wir ihnen? Ja, weil wenn wenn, es, wenn wenn die Gelehrten der Religion, die sich mit, mit Allahs Ayat und Hadithen äh, beschäftigen, nicht beeinflusst werden durch diese Rechtleitung, durch dieses Licht, dann soll derjenige beeinflusst werden, der sich nicht damit beschäftigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Rechte Licht bei Gelehrten finden, die sich mit Religion beschäftigen, ist doch größer als bei Leuten, die es nicht tun. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, und die Begründung dafür ist, Allah hat selbst uns dazu aufgefordert. Allah sagt ja, subhanahu wa ta'ala, innama yaqshallah min ibadihil ulamaa es sind im Wesentlichen die Gelehrten unter den Dienern Allahs, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, so sagt Allah und deswegen, wie man auf Deutsch sagt, die eine Ausnahme bestätigen die Regel das heißt also, wenn ich mal jemanden finde unter den Gelehrten, der nicht handelt nach dem, was er sagt ja, und dessen Aussagen dem widersprechen, was er tut, dann fällt er ja dadurch gerade auf, weil er eine Ausnahme ist, Und deswegen sagt man, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist eine Ausnahme Die Regel ist aber nicht die. Die Regel ist die, dass die, Religi dass die Religionsgelehrten die gottesfürchtigsten unter den Menschen sind und die Weisesten sind, weil sie eben aus der Weisheit von Choranshunde profitiert haben. <lacht> Zweitens, ähm, aus diesem Glauben resultiert, dass wir über sie gut sprechen. Denn dadurch erhalten wir das Vertrauen über die Ulama. Ala. Äh, drittens, dass wir versuchen, ihr Wissen zu verbreiten und das gehört übrigens auch zur Festigung des Wissens. Du möchtest dir das, zum Beispiel, du hörst etwas hier im Unterricht, du möchtest das nicht vergessen, erzähl das einfach fünf verschiedenen Personen, fünf verschiedenen Begebenheiten, und inshallah, ta'ala, wirst du es nicht mehr vergessen. Dann als nächster Punkt, dass dass wir die Fehler der Gelehrten nicht zum Anlass nehmen, über sie herzuziehen, sondern wir suchen nach Entschuldigungen für sie. Noch einmal, es gibt keinen Sahab, kein, kein, kein, kein Menschen, keinen Gelehrten und auch keinen Sahabi, der keine Fehler macht. Es gibt es nicht. Aber die Frage ist: Suche ich, wie wir die Rache der Sekte, nach Fehlern unter den Sahabern, um dein Vertrauen in sie zu zerstören, oder wenn ich nach einem Fehler, wenn ich einen Fehler gefunden habe und nicht danach gesucht habe, ich habe ihn gefunden, suche ich dann für sie Entschuldigungen? und versuche mich so zu versetzen als in die Lage als wäre ich dieser Mensch gewesen würde ich da nicht auch wollen dass man für mich als Muslim eine Entschuldigung sucht und betrachte ich einen Menschen oder betrachtet Allah Subhanahu Wa Taala einen Menschen ähm, nur aus einer Sicht es wäre also deswegen sage ich bei solchen Sachen Gott sei Dank es ist Allah der uns zur Rechenschaft zieht und nicht manche Menschen Manche Menschen sie kennen von dir nur bestimmte Seiten, nur schlechte Seiten und das war's und werden dich ähm, auch nur aus diesem Blickwinkel betrachten. Das heißt, wir suchen Entschuldigungen für die Ulama der Religion. Äh, und zu diesen Entschuldigungen gehört, äh, es gibt viele, viele Gründe, wie man, wie man jemanden entschuldigen kann, ähm, zu diesen Entschuldigungen gehört, dass wenn wir sehen, dass ein Qadda etwas sagt, was einem Hadith oder einer Ayah widerspricht, dann gehen wir davon aus, gerade bei den Hadithen ist natürlich deutlich, bei Ayah das ist es eher selten, dann gehen wir davon aus, dass der Gelehrte davon überzeugt war, dass das gar keine Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, war. Ja, Weil nicht alles, was was was der Gelehrte A von Hadithen akzeptiert, ist das gleiche, wie der Gelehrte B an Hadithen akzeptiert. Weil der Gelehrte A kannte etwas, was der Gelehrte B nicht kannte. Oder den Gelehrte A ah, hat etwas authentisch überliefert bekommen, hat etwas authentisch überliefert bekommen, äh, was den Zweiten nicht authentisch überliefert, äh, nicht authentisch überliefert worden ist. Insofern, das ist ein Entschuldigungsgrund. Ähm, dann als zweiter Entschuldigungsgrund, wenn du siehst, dass ein Gelehrter etwas sagt und so offensichtlich einem Hadith widerspricht, dann kannst du auch davon ausgehen, dass der Gelehrte, auch wenn es den Anschein mag, äh, haben mag, dass er dem Hadith widerspricht, in Wirklichkeit spricht er über eine andere Thematik. Und wie oft denkt man, dass einer über das gleiche Thema redet? Und wenn man nachhakt, merkt man, er redet über was ganz anderes. Denn die Worte verändern sich. Und die Worte, je nachdem, welchen Kontext und welcher Person sie gesprochen hat, haben sie eine bestimmte Bedeutung. Und dafür gibt es natürlich zahlreiche Beispiele. Oder ein weiterer Entschuldigungsgrund ist, dass der Gelehrte äh, A, der dem äh, Hadith widersprochen hat äh, oder A widersprochen hat er ist vielleicht davon ausgegangen, dass dieser Hadith, diese Eier gar nicht mehr aktuell ist. Das heißt gar nicht mehr äh, äh was es äh muhkam ist. Muhkam bedeutet, dass sie nicht aufgehoben sind. Er dachte vielleicht ist ein aufgehobener Fars, so ein aufgehobener Hadith und deswegen hat er nicht danach gehandelt. Und nicht weil er sich einfach dagegen sträubt, ja, oder also Bilder. Insofern sehen wir, dass die Gelehrten rahamallahu uns gegenüber einen großen Vorzug haben, weil sie eben die gesandten der gesandten Allahs sind Die sind die gesandten der gesandten Allahs Die sind die erben der propheten wie der prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und ähm, wenn wir die rechtstellung nicht bei den rama rahmanallah suchen wo sollen wir sie dann denn sonst suchen dann sagt der autor rahmanallah taala äh im 203. Satz niemand der awliya der Allahs nahestehenden der anderen Niemand der Auliya, also niemand denn der Auliya, dürfen wir auf eine höhere Stelle setzen als die Propheten. Wir sagen, ein Prophet ist besser als alle Auliya. In diesem Zusammenhang geht der Autor, rahimullah ala, auf äh, manche Unwissenden, äh, Sufisten ein, die, äh, äh, manche von ihnen, die Propheten auf eine bestimmte Stelle gestuft haben, allerdings die Allahs Nachnennen auf eine Stufe über die Propheten gestuft haben. Und das gibt es übrigens auch unter der, auch wieder auf der Strafe der Sekte. Sie sind nicht anders, dass die Imame äh, ihre zwölf Imame besser sind als die Propheten. Gott bewahre. Und diese ähm, Angelegenheit ähm, können wir ganz einfach widerlegen. Erstens einmal, wenn ihr die Behauptung aufstellt, er muss sie beweisen, nicht jemand anderes. Und und das Nummer eins. Und wenn er einen Beweis hat, dann muss er authentisch sein. Und Nummer drei: äh, Wenn er einen authentischen Beweis hat, dann muss er auch äh, der, der Beweis auch passend zum Thema. Ja, weil manche Leute benutzen Beweise, die sind authentisch, eine Ayah aus dem Koran, ein Hadith aus Bukhari, aber das, das Hadith hat mit unserem Thema nicht viel zu tun. Und das muss man erstmal fünfmal den Hadith interpretieren und biegen, bis er irgendwie äh, zum Thema passt. Wie zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist äh, Ibrahim al-Isra'at al-Salām. Äh, er war Prophet und äh, Allah subhanahu سبحانه وتعالى sagte: إني جعلك للناس إماما. Ich mache dich zu einem Imam. Was ist ein Imam? Muss ein Führer, ein Vorbild. Ja. Kommt von amam. Amam ist vorne und äh, deswegen ist der Imam äh, heißt Imam, weil er eben vor den anderen im Gebet steht. Und dann sagt er Allahumma Taala, ich mache ich mache dich zu einem Imam für die Menschen. Da haben sie gesagt, ja, das bedeutet ja, er war Prophet und jetzt macht er ihn zu einem Imam, also es ist eine Stufe über dem Prophetentum, du musst das Imam. Okay, also das sind so diese Beweisführungen, die die sie haben und deswegen sagen sie es ist ein Imam. Jeder Imam, natürlich sind damit nur die zwölf gemeint, die sie meinen, ja, ist dann wertvoller und besser bei Allah als jeder andere. Prophet Gott war. Und diese Scheinbeweise, die manche davon im ersten Augenblick stark klingen, aber haben mit unserem Thema gar nichts zu tun. Also ähm, und ein klassisches, ähm, ein klassischer Fehler, den der immer wieder gemacht wird, ist, dass man den Begriff in diesem Fall den Begriff Imam benutzt. In der Iman steht da drin, aber heißt was ganz anderes als das Imam, was sie bezeichnen. Ja, das heißt, der gleiche Begriff wird für total zwei unterschiedliche Worte benutzt, für, für, für unterschiedliche Wirklichkeiten benutzt. Genauso wie das Wort Imam kann bedeuten Imam in Salah, kann auch bedeuten der Khalifa, okay, kann auch bedeuten der der der, der König, das ist auch der Imam in, in seinem Land, ja, er der Anführer ist. Ja? Insofern haben wir Ein Imam kann auch ein Imam im Schlechten sein. Ja. Fir'aun war ein Imam, aber ein Imam des Bösen, nicht ein Imam des Guten. Ja. Insofern haben wir die, äh, dieses Spiel sehr oft einen Begriff, aber damit meint jeder eigentlich was ganz anderes. Insofern hat die Aya wiederum überhaupt gar nichts zu tun mit dem, was sie eigentlich sagen wollen. Aber wenn ich dich die ganze Zeit voll labere mit Imam und Imam und erkläre dir das Imam, dann plötzlich sage ich dir, guck, Allah sagt, ja imama", dann sagst du, ah, oh, mashaAllah, dann denkst du natürlich an den Imam, den ich die ganze Zeit vorgegaukelt habe. ja? Und genau das, das Spiel machen ja ihre Gelehrten mit dem Fußvolk. <lacht> ähm, und deswegen, das haben wir bei den Sufisten, und die, die Sufisten sind leider in manchen Themen eben den Schiiten sehr nah. Ja? Und das ist ein Beispiel dafür, dass sie übertreiben äh, mit bestimmten Personen und sie auf eine Stufe stellen, über die Stufe, die Allah äh, ihnen eigentlich gegeben hat. Und ähm, Deswegen sagen wir grundsätzlich, die besten der Menschen sind zwar die lustigen Propheten und die die Auliya, die Allahs Nachstehenden, das sind Menschen, die Allah subhanahu wa taala im Koran definiert hat als al-ladina aman wa kaniyatakum. Allah sagte: inna uliyya Allahi la khufun alayhim wa lahum yasmin." Für die Awliya von Allah keine Furcht wird über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Allah dina amanu kanata und das sind diejenigen, die geglaubt haben und stets sich vor Allah in Acht genommen haben. das sind die zwei Eigenschaften. Jeder Mensch, der Glauben hat an das, woran er zu glauben hat, und grundsätzlich den Sünden aus dem Weg geht, ist ein Wali von Allah subhanahu wa taala. Und jetzt kannst du versuchen, auf dieser Leiter der Wilaia auf und ab wie du möchtest, je nachdem, wie gutes und schlechtes du tust. Das ist die die Sache. Wali sein heißt nicht, Wunder zu bewirken. Wali sein heißt nicht, besser als ein Prophet zu sein. Wali sein heißt nicht, dass man Anteil an der Göttlichkeit oder an der Herrschaft Allahs Allah hat. Und deswegen sagt der Autor auch im darauf folgenden Satz gleich danach, ähm, wir glauben an die über sie überlieferten Karamat, die von den Vertrauenswürdigen der Überlieferer überliefert worden sind. Was heißt das Karamat? Karamat sind Wunder. Karamat sind Wunder. Wunder kennen wir in Bezug auf die Propheten. Ähm, dafür gibt es sehr viele Wunder und Allah hat davon viele im Koran erwähnt und manche der Wunder haben wir auch heute gehört. Der Prophet, alayhi sallallahu alayhi hat das angekündigt für die Zukunft und hat sich mehrfach ereignet. Es ist mehrfach eingetroffen. Aber auch das Wunder der, der, der Mondspaltung zur Zeit des Propheten, das Wunder, dass er, alayhi sallallahu alayhi gelaufen ist und äh, manche Bäume und manche Steine ihn begrüßt haben, sallallahu alaihi Wasallam. Das Wunder, dass er, als Ali ibn Abi Talib äh, eine Augenkrankheit hatte, darin gespielt hat und dann äh, seine Augen gesund geworden sind. Das Wunder, dass er, sallallahu alaihi Wasallam sallam, Hand, seine Hand in ein äh, äh, Wasser, in, äh, in einen äh, Becher mit Wasser getan hat und das Wasser dann hervorgequollen ist zwischen seinen Fingern, sallallahu alaihi Wasallam. Insofern Es gibt viele, viele, viele Wunder, die der Prophet Rasul bewirkt hat. Und ähm, ähm, manche sagen, per Definition bezeichne ich, aber das ist jetzt nur eine sprachliche Angelegenheit. Er sagt, ich bezeichne ein Wunder des eines der Propheten als Mu'jiza und ein Wunder eines einen anderen Menschen als einen Propheten, als Karama. Okay? Aber das ist äh, Jacke wie Hose, ob du das oder so Bezeichnis. Letztendlich wichtig ist Ein Prophet ist nicht dann ein Prophet, wenn er Wunder bewirkt. Das ist nicht der Punkt. Ja? Der Prophet Zarathustra wurde manche Sachen gefragt und hat sie nicht beantworten können. Äh, sie befragen dich nach der Seele, sprich die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Das heißt also, das Wunder zu wirken, das ist keine keine keine Angelegenheit, die wovon, wovon die, das Prophetentum eines Menschen abhängt. Ähm, aber äh, das gleiche gilt auch für die Wali von Allah subhanahu wa taala die in Allah weil ähm, du kannst zu den gottesfürchtigsten Menschen überhaupt gehören und es kann sein dass Allah dir kein Wunder gibt also das das ist das ist kein kein Maßstab der Maßstab ist inwiefern du dich an Allahs Buch und an die an die Sünde seines Propheten was er hältst das ist der Maßstab und nicht ob du äh, täglich fünf Karamat hast und nicht ob du täglich fünf äh, Träume siehst und nicht ob du täglich äh, versus, äh, und so weiter und so fort all das sind keine Beweise dafür dass du ein besonderer Mensch bist bei Allah subhanahu wa taala du musst wissen du bist ein besonderer Mensch bei Allah subhanahu wa taala je mehr du dich an seine Religion hältst aber die Menschen subhanallah äh, anscheinend äh, ist die die die die die Faulheit Teil der Natur des Menschen Und er möchte den kurzen Weg gehen. Er möchte einfach ein Wunder haben dann wissen, dass er top ist. ja Eigentlich, äh, er muss beten. Er muss in der Nacht aufstehen, letzten Tag in der Nacht. Er soll fasten montags und donnerstags. Er soll von seinem Geld spenden, so viel er kann. Äh, und seine Vertrauenswürdigkeit, äh, und sein Vertrauen in Allah hier auf die Probe stellen durch sein Geld, das er spendet. Er soll Dua machen für die Kranken, damit sie geheilt werden. Und so weiter und so fort. Aber Er möchte das alles nicht. Er begnügt sich mit einem Traum, dass jemand für ihn gesehen hat. Und Das Das heißt, hier sehen wir, das der Schähtan natürlich auch seinen großen Beitrag dazu äh, macht. Insofern aber wichtig ist, äh, naam, wir glauben, es gibt Wunder. Bei Propheten, aber auch bei anderen als Propheten. Auch bei anderen als Propheten. Aber, Nummer eins, wir glauben das nur, wenn es von vertrauenswürdigen Menschen überliefert worden ist. Wir glauben das nur, wenn es von vertrauenswürdigen Menschen über die Vertragung ist. Das ist Nummer 1. Das heißt also, wenn jemand euch was von Tausend einer Nacht erzählt, ihr braucht das nicht glauben. Wenn jemand sagt, ich habe mein Cheikh hat das und das und das gemacht und da waren 100 Millionen Menschen anwesend, die alle haben das bezeugt, dann ist immer noch eine einzige Person, die dir das erzählt. Bleibt dabei. Auch wenn er sagt, Milliarden waren anwesend. Aber der, der das erzählt, ist einer wenn die anderen Milliarden, die das auch alle einzeln erzählt haben, dann kann man darüber reden. Ja. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der ist auch wichtig. Was ist das Ergebnis dieses Wunders? Was ist das Ergebnis dieses Wunders? Wenn einer sieht, dass er ähm, ein Wunder, wenn, ein, wenn einer erzählt, dass eine bestimmte Person, ein, ihm ein Wunder passiert ist. Ich weiß nicht, welches Wunder, egal was. Ein Wunder ist ja etwas, was Übernatürliches, Unnatürliches, Abnormales. Wenn etwas passiert, was ist dann, was ist dann das Ergebnis des Ganzen? Was will er von dir? Was will er dir damit sagen? Will er dir damit sagen, du sollst ihm jetzt folgen? Will er dir damit sagen, das, was du bis jetzt gelernt hast, war falsch, weil dein Lehrer keine Wunder hatte? Was will er dir damit letztendlich sagen? Und deswegen, wenn einem solch ein Wunder geschieht, warum erzählt das überhaupt jemandem? Das ist eine schöne Sache zwischen dir und deinem Herrn. Zu und wenn du es Menschen erzählst, die meisten werden dir dann sowieso nicht glauben. Also wofür jetzt ganz? Ja? Insofern, wenn jemandem etwas Gutes geschieht, soll Allah Dank und das was. Und für die Sache für sich überhalten. Und nicht die Menschen dadurch in die Irre führen, Gott bewahren. <lacht> ähm, dann kommen wir zum 200- Äh, fünften Satz. Der Autor sagte, wir glauben an die Vorzeichen der Stunde. Äh, ich spreche die fünf bis acht zusammen, weil das ein zusammenhängender Satz ist. Oder Abschnitt ist. Wir glauben an die Vorzeichen der Stunde. Der Austritt des Dajjal. Das Herabkommen Jesu, dem Sohn der Maria, der Friede sei mit ihm vom Himmel. Wir glauben an den Sonnenaufgang aus dem Westen und dem Austritt des Tieres aus der Erde aus der entsprechenden Stelle. Ähm, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat viele Sachen angekündigt, die vor dem jüngsten Tag oder letzten Tag, ich sage meistens über letzten Tag, weil jüngste Tag, das ist ein christlicher Ausdruck, äh, der letzte Tag, das ist wie es im Arabischen sagt, der Jom al-Akhir oder der Jom al-Qiyam, der Tag der Auferstehung und so weiter und so fort. Der Prophet, alaihisattal saham, hat bestimmte Ereignisse vorausgesagt, die geschehen werden vor Jauhen des Qiyamahs. Und das sind die Zeichen der Stunde. Alamat <tose> al-Sa'ah. Und diese Alamatu al-Sa'ah, äh, davon gibt es große Zeichen, und kleine Zeichen. Was ist unterschiedlich in großen und in kleinen? Ja, natürlich vom, von der Wirkung her, vom Wunder her. Also wenn Jesus, alaihisattal Salam Äh, dieser Mensch, der äh, zum Him Himmel emporgehoben worden eines Tages zurückkehrt. Das ist ein Wunder, das äh, mehr wiegt als als viele andere Sachen, die der Prophet auch seinem Vorausgesagt hat. Auch wenn ähm, manche Sachen, äh, auch wenn all diese Wunder. Sind. Der zweite Punkt ist, dass die großen Zeichen sie geschehen ganz am Ende der Zeit. Und wenn eines dieser großen Zeichen eingetroffen ist, folgt auch das Nächste und das Nächste und das Nächste der großen Zeichen nach und nach. Wie ähm, Perlen, die aus einer Kette herausfallen oder runterfallen, wenn man sie aufschneidet. Und der ähm, Auf ibn Malik al-Ashja'i sagte radiallahu ta'ala anhum, äh, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, einmal während der äh, Schlacht von Tabuk oder besser gesagt während des, des, des äh, ähm, Auszug ist nach Tabuk, denn dort hat ja keine Schlacht wirklich stattgefunden. Äh, er befand sich gerade in seiner L oder in einer Lederkuppel. Da sagt er, sagte Muhammad al-Siddiq, merke dir sechs Dinge oder zähle sechs Dinge auf, die vor dem Tag der Auferstehung oder vor dem Eintreffen der Stunde geschehen werden. Er sagte, mein Tod, danach die Befreiung von Jerusalem, danach äh, ein Massensterben das sich so verbreiten wird wie qas al ranam qasram ist eine Krankheit die sich unter den Schafen und äh, Ziegen verbreitet man sagt äh, wodurch äh, der Nacken brüchig wird ich kenne diese Krankheit nicht auf deutsch den habe ich auch nicht übersetzt ähm, danach wird sich das Vermögen so anhäufen dass man äh, wenn man 100 Dinar in die Hand bekommt sich darüber ärgern wird Danach wird eine Unruhe ausbrechen, die äh, kein, von der kein Haus der Araber verschont werden wird. Und danach wird es eine, eine, eine äh, nicht Ruhephase, sondern wird es ein Friedensabkommen geben, einen Waffenstillstand geben zwischen euch und den arabischen Banul Asfar, heißt wortwörtlich die Kinder der Gelben. Gemeint sind die Römer damit. Daraufhin werden sie den Vertrag brechen und zu euch mit ähm, 70 zu euch ähm, mit 70 Kompanien kommen. In jeder Kompanie werden 12.000 Mann sein. Äh, diese Überlieferung finde ich in Sahel Bukhari und anderen äh, Überlieferungswerken. Und äh, manche dieser Sachen hat sich, haben sich ereignet und manche dieser Sachen haben sich noch nicht ereignet was den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, hat sich ereignet, danach die Befreiung Jerusalems hat sich ereignet. Das war zur Zeit von Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Er hat Jerusalem befreit, auch wenn es heutzutage nicht mehr äh, befreit ist, aber äh, das trotzdem hat sich das äh, die Prophetie bewahrheitet, des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Jerusalem wird sich auch wird auch inshallah wieder eines Tages befreit werden. Und danach sagt er wird es ein Massensterben geben. Und dieses Massensterben äh, hat äh, Ibn Hajar interpretiert, als das Massensterben, das stattgefunden hat, ebenfalls zur Zeit von Umar ibn Khattab, als sich dort äh, die Pest verbreitet hat. Ähm, danach sagt er, <coughs> äh, wird es so viel Vermögen geben unter den Menschen, Dass wenn jemand 100 Dinar, Dinar sind ja Goldmünzen, wenn jemand 100 Dinar in die Hand bekommt, er sich darüber ärgern wird, weil es eben, was ist das, es ist ihm zu wenig, er will mehr. Und diese Sache sagt er, Rahimahullah hat sich eigen der Zeit von Uthman ibn Affan, radıyallahu ta’ala anhu, und danach sagt er, Professor, wird es eine Unruhe geben, die von der kein Haus der Araber verschont bleiben wird. Er sagt der Radıyallahu rahimahullah ta’ala anhajjar dass damit, und das ist eine Interpretationssache, ja. Das ist, kann sein, dass es damit äh, begonnen hat, muss aber nicht sein, aber es ist naheliegend, weil äh, eine wirkliche Unruhe unter der Ummah des Propheten, hat es tatsächlich mit der Ermordung von Uthman ibn Affan gegeben. Denn äh, Umar wurde zwar auch ermordet, das stimmt, aber ab der Zeit von Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, also es ist ja nach der Ermordung Umars gewesen, aber ab dieser Zeit von Uthman und zu Ende seiner Zeit, Hat eben die Spaltung unter der Umma begonnen und diese Spaltung hält bis zum heutigen Tag an. Die Spaltung hält bis zum heutigen Tag an. Ähm, äh, aber äh, ob das jetzt hundertprozentig gemeint ist, das weiß Allah sponental, beziehungsweise das weiß man dann, wenn es wirklich äh, sich geklärt und gezeigt hat. Ähm, dann sagt er, <lacht> dann wird es eine ein Waffenstillstand geben zwischen euch und den Römern. Also das ist ein Hinweis auf einen Konflikt, der noch nicht stattgefunden hat, der allerdings stattfinden wird. Und dann werden sie den Vertrag brechen und zu euch in, äh, mit 80 Kompanien kommen. Äh, und in jeder Kompanie befinden sich 12.000 Mann. Das ist also ein ein, ein Konflikt, der der, der Prophet s.a.w. vorausgesagt hat, der allerdings, wie gesagt, noch nicht stattgefunden hat. Ähm, ebenso hat der Prophet s.a.w. in einer Überlieferung von Hudayfa ibn Asid gesagt, Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sah uns einmal, als wir über den, das Eintreffen der Stunde sprachen. Da sagte, fragte er, worüber redet ihr? Und sie sagten, wir reden über die Stunde. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie wird nicht eintreffen, bis man zehn Zeichen gesehen hat. Bis man zehn Zeichen gesehen hat. Ad dukhan das ist ein Rauch. Der Rauch, Ad dajjal das Tier, Ad dabba Das Aufgehen der Sonne vom Westen, die Herabsendung oder das Hinabsteigen von Jesus, dem Sohn der Maria. Das Erscheinen von Gog und Magog und drei Erdrutsche. Ein Erdrutsch im Osten, einen im Westen und einen auf der arabischen Halbinsel. Und als letztes wird ein Feuer aus dem Jemen austreten, das die Menschen zu ihrem Versammlungsort vertreiben wird. All diese Zeichen mussten überliefert worden. Und das sind die berühmten zehn großen Zeichen, die, wie gesagt, noch nicht äh, eingetroffen sind. Keines dieser zehn Zeichen ist bis jetzt logischerweise eingetroffen. Und ähm, die Frage ist, äh, Allah weiß alleine, äh, welches dieser Zeichen das erste ist und welches das zweite ist. Es gibt ein paar natürlich Sachen, ein paar Reihenfolgen, die wir kennen, aber mit Gewissheit äh, weiß man nicht hundertprozentig, ist, welches Zeichen dieser zehn Zeichen das erste sein wird und Allah weiß am besten Bescheid. Aber wenn ihr mal lest, dass manche Gelehrte gesagt haben, das erste Zeichen ist zum Beispiel die, was ist das, der Sonnenaufgang im Westen. Das gibt es. Manche Gelehrte haben das gesagt und sie haben auch ihre Beweise dafür. Aber manche haben auch andere Sachen gesagt. Allahumma. Das ist auch alles nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man ähm, als Muslim durch und durch lebt und sich auf den Tag der Wahrheit vorbereitet. Denn die meisten Menschen leben und sterben, ohne diese Zeit zu erleben. Wichtig ist, dass in dem Moment, in dem dich der Tod ereilt, dass du in einem Zustand stirbst, in dem Allah mit dir zufrieden ist, darüber hinaus ist es vollkommen egal, was du erlebt hast und was du nicht erlebt erleben. Und wichtig ist der Moment, in dem du Allah begegnest. Bei Bukhari, bei Muslimen, wird beriefet bei Abdullah ibn Umar, dass er der uh, Prophet sallallahu alaihi wasallam sallam folgendes gesagt hat inna allaha la yakhfa alaykum wa inna allaha laysa bi-a'war wa ashara ila ayinihi wa inna al-Masihah al-Dajjana ayawar ul-aynil-yumna ka anna ka anna ka anna ayinahu ayinabatun taafiyah Prophet sallallahu alaihi wasallam, sallam Allah ist nicht einäugig und er zeigt dabei auf sein Auge. Sallallahu Alaihi Wasallam. Der falsche Messias oder der lügenhafte Messias, Messias al-Dajjal, hingegen ist auf dem rechten Auge blind, als wäre seine, als wäre sein Auge eine hervorstechende oder hervorgetretene Traube. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat eben aus diesem eben Hadith uns mitgeteilt dass wenn wir auch diesen Messias Ad-Dajjal antreffen sollten eines Tages, der ja eines der zehn großen Zeichen ist, so ist er äh, erkennbar an verschiedenen Merkmalen. Aber eines der deutlichsten Merkmale ist, dass er eben behaupten wird, irgendwann mal auf der Zeit, er sei, wo Gott bewahre, äh, Allah selbst. Und er beweist das mit Wundern Und er findet auch Anhänger unter den Menschen, äh, die ihm darin glauben werden, Äh, denn das ist eine riesige Fitna, wenn du jemanden siehst, der äh, dem Himmel anordnet, regnet oder der Erde anordnet und dann äh, bringt sie ihre Pflanzen hervor und so weiter und so. Das ist eine riesige Versuchung für die Menschen, gerade die nicht das Wissen besitzen oder die schwachen ihrem Glauben sind. Und deswegen hat der Prophet s.a.w. auf ein einfaches Merkmal hingewiesen. Nummer eins, er ist blind auf dem rechten Auge und Allah s.a.w. ist auf seinem Auge nicht blind. Und äh, auch in einer anderen Überlieferung hat der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt: "Ma ja. min nabiyyin illa andhara qaumahu al-a'war al-kadhdhab illa alla innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun bayna 'aynihi kafara." Ähm es gibt keinen Propheten, der sein Volk nicht vor dem einäugigen äh, Lügenbold gewarnt hat. Hört, er ist einäugig und euer Herr ist nicht einäugig. Geschrieben steht zwischen seinen beiden Augen, was heißt es? KfKf und drei Buchstaben, die man lesen kann, als Koffer oder als Käfer. Und gemeint ist, dass jeder Prophet zwar vor dem Messias dajjal gewarnt hat, aber diese Information, dass er einäugig ist, ist eine Information, die Allah Subhanahu Wa Taala seinen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gegeben hat. Und Übrigens, ein Auge bedeutet nicht, dass er ein Auge hat, ja, es bedeutet, er hat ein Auge, mit dem er sieht. Also man hat zwei Augen, ja? wie jeder andere Mensch auch. Okay. Dann berichtet uns Al-Bukhari, Rahimahullah, und andere, dass Abu Huray, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi, folgendes gesagt hat. Ähm, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, schon bald wird unter euch der Sohn der Maria hinabsteigen, als gerechter Herrscher. Er wird das Kreuz zerstören, das Schwein töten, die Jizya abschaffen. Und daraufhin wird es so viel Vermögen geben, dass niemand es mehr annehmen wird. Es wird so sein, dass eine Sajda besser sein wird als die Dunya und alles, was es darin gibt. Äh, daraufhin sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala anu, lest doch, wenn ihr wollt, die Aya im Koran, وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُنُوا عَلَيْهِمْ شَهِدًا Es gibt niemanden unter dem Volk der Schrift, der nicht an ihn glauben wird, noch bevor er stirbt. Und am Tag der Auferstehung wird er gegen sie Zeuge sein. Insofern gibt es viele Hadithe, ich wollte nur ein paar exemplarische erzählen über diese, manche dieser Wunder. Ebenso äh, das Getier oder das Tier, äh, das äh, aus der Erde, ein Tier, das aus der Erde Äh, austreten wird, ähm, dass zu den Menschen sprechen wird, wie da gesagt im Koran, äh, über das wir nicht viele Informationen haben, aber wir wissen, es wird die Heuchler aus aus der Stadt vertreiben, es wird die Heuchler aus Medina äh, vertreiben, oder aus Mekka vertreiben, und äh, keinen darin übrig lassen, außer der Gläubige ist. und die Menschen stempeln als Gläubige, wenn sie Gläubige sind, oder als Ungläubige, wenn sie Ungläubige sind, Ähm der Allah Subhanahu sagte in Suret An-Naml darüber: "Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard titakallimuhum annan-nasa bi ayatina la yuqinun." Und wenn das Wort dann gegen sie fällig geworden ist, werden wir aus der Erde ein Tier hervorholen, das zu den Menschen sprechen wird, dass sie an unsere Zeichen nicht zu glauben pflegten und äh, über die den Sonnenaufgang im Westen darüber hat der Prophet gesprochen all dies hat und Allah also Az hat im Koran darauf hingewiesen äh, dem er gesagt hat هل ينظرون إلنا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك singen wir übersetzt erwarten Sie etwa dass die Engel zu Ihnen kommen oder dass dein Herr kommt oder dass manche deine ausser dass manche der Zeichen deines Herrn kommen Am Tag, an dem manche Zeichen deines Herrn erscheinen, wird keiner Seele ihr Glaube etwas helfen, sofern sie nicht vorher schon gläubig gewesen ist oder Gutes in ihrem Glauben erworben hat. Und ähm, das ist der, der Hinweis darauf, dass jemand Gott bewahre, der bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne im Westen aufgeht, kein Gläubiger war, danach wird ihm sein Glaube auch nichts mehr nützen. Wer danach glaubt, das ist genauso, wie man Gott bewahrt, die Hölle oder das Paradies vor Augen sieht, und jetzt glaube ich daran. Das ist zu spät. Und deswegen ist die äh, äh, ist das praktisch die, diese die, die, die, diese äh, Situation und die zwei Situationen der Tod. Der Tod und die, der Sonnenaufgang. So heißt es nämlich in Zaheel Bukhari, äh, das Abu Hurriya, radiallahu anhu, über den Propheten sallallahu alaihi Wasallam sallam berichtet, La taqumu sa'atu hatta tatlu'a al-shams min maghribiha. Die Stunde wird nicht eintreffen, bevor die Sonne im Westen aufgeht. Fa idha ra'aha al-nasu amana man alaiha. Er sagte, wenn die Menschen das gesehen haben, werden Allah auf der Erde glauben. Allah. فَذَٰلِكَ حَيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ عَمَدٍ مَقَوْنٍ Das ist aber der Moment, in dem der Glaube eines Menschen nicht mehr helfen wird, es sei denn er war voraschung Imam Muslim, rahimahullah, berichtete über Abdullah bin Amr bin As. Er sagte, ich habe mir vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam folgenden Hadith gehört, äh, gemerkt, den ich, den ich nie wieder vergessen werde ich hörte den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, das erste Zeichen ist der Sonnenaufgang aus dem Westen und das Austreten des Tieres am Vormittag. Und dann sagte er, welches der beiden Zeichen auch immer als erstes auftritt, so wird das andere ziemlich gleich danach auftreten. Ähm, Und deswegen diese Aussage, das erste Zeichen äh, gemeint ist, zu den ersten Zeichen gehört. Das damit gemeint, weil er selbst gesagt hat, welches Zeichen auch immer von den beiden. Ja, ähm, und, und gemeint ist auch, wie manche Gelände gesagt haben, ähm, das erste Zeichen, das wunderbar ist. Also erste Zeichen, das ähm, übernatürlich ist. Ja? Weil... Natürlich ist auch die Herabsendung von Jesus eines Tages etwas Wunderliches, aber einen Menschen kennt man. Ja, aber dass die Sonne im Westen aufgeht oder dass das Tier, dass ein Tier aus der Erde austritt und zu den Menschen sprechen wird, ist ist eher ist noch verwunderlicher von der Art her. Deswegen, Allah, wie gesagt, manche Gelände haben gesagt, dass das Zeichen der Sonnenaufgaben am Westen das erste ist, manche haben auch andere Sachen gesagt und Allah weiß am besten Bescheid. Letztendlich ist das ja keine, hat das für uns keine große Auswirkung, sofern wir vorher schon gläubig gewesen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch als Gläubige jeden Tag aufstehen lassen und als Gläubige einschlafen lassen und Gott subhanahu wa ta'ala uns iman stärken und möge Allah azza uns uh, die kraft verleihen uh, mit dem propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen aufzuerstehen den erster zu im stand und erstigen brüten wasallam mubarak, Muhammad, wa barakahu